duela lauta ohi urte osatu zen Euskal Gobernua edo jagolaritza Gernikan eta Jose Antonio Agirgelhendariak zin egin zuen, Espainiako Gerla Zibila piztua zen eta egoera hortaz baliatuz Estatu propio baten sortzeko neugik hartu zituen Euskal Gobernuak bere ahmada sortuz, moneta bereziua, erertzaintza polizia euskararen koofizialtasuna eta finantzia sistema propio bat. Joanden ostiralean uhiaren zazpian jaurlaritzak izan dituen bost lehendakari eta hainbat ministro bildu ziren omenaldi baten egiteko eta donibane loitzunen eortzirik den Jose Antonio Aguirre lehen lehendakaria agurtzeko Xavier Aguirre ariz aita Jose Antonio Aguirren anaia zen Jose Luis Aizpururekin mintzatu da Euskaz sukze hor horietza behan dituzu batez ere Bizkainan edo Euskal utzi behar izan zuten garaietatik eta iparraldera pastatu behar zuten garai horietara? Bueno, gurasoak eh, nire, nire aitak egin batean, ia zuzenean Belgikara Belgikara jontzen. Eh, bueno, iparralden amata utzi zituen, da nahi hau Belgikara jontzen ea horieta mazazpian. Eh, eta, bueno, anion duzen, hilartu. Eh, Hidarte, eh, larro gaita zazpian iltzen, eta bertan lurperatuta lur dago Eta zuk, noiz gaio zinen, da nun orduan? Ni berro gaita marrean, hanber bertan eh, beten... Zei anaia arreba izan ginen eta zeirakan e, jaioak eta bueno, eta gainera gaur egun e, anaizarrena bertan bizi da horrein dikant uh -huh. eh, Beste bostak, ona etorre ginen, e, aigualdera etorre ginen uh -huh. eh? e, Gaur hemen da, agirre lehenak kariaren zine egitenen larroa egarren muga Eta ki, zesentzazioz, sortzen zaizkizu zuzuek, familiko ki deben zela? Famili, ba, bi gozaba, alde ba dedikade planu instituzionalean, e, bueno, pues, goza eder bat, e, o, goi gogoratzea, azkenzinean, bueno, historia ere iragana gogoratu biher da, eta familialetekan, pues, unki garra. Eta, gara, bueno, niguain, e, aitala okaz gogoan. Pues, berako hori bertan bizi izan zun, e, erbestea gero, eta, bueno, gaina erbestean hil da eta nola osabaren urrengua zen, bueno, erdian izan zen beste batea ume, ja, ume zen hiltzena. Ja, ja, e, eta, bueno, bere neiko ber, berdintsuak ziren e, bian nahiak, bentsamendu ja, ja, ja, moldetan eta bera izaeran, eta, du, du, du, du guk azken finan e, Osabaren e, nik ezagutu nuen, minua amarrurten ditun iltzen egin, ozak, sea, humetan ezagutu nuen. Eta gero, haitak pues, transmititu dugu gehien bat e, nolakoa zen, eta, bueno, bera ikustea besterik ez genuen, e, jaketeko e, Jos Antoño nola izan zen, Osaba nola izan Zuek zen. E, e, e, Zuek, e, doiz beti ikusi izan zenuten edo ez? Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Ez azkoetan, tzatik e, gara horietan ez ginen hainbeste muitzen, guk e, do, e, doni banen ikusita edo, etan bere zen, gaina bera... El baino demora gutxilenago e, gure etxetikan pasa zen eh anberestekan eta porio dut eh anola roparitxu batek arrezkeske hon da e, ya e, irua naiz harrendi ta bueno pues hori e, ezin astu Adibesare bakio Doni dago bera e, lurperatua e, Ipar e. e Euskal Herriak E, Azken urte eta zure uste zer, azki lan eginda lotzea altik zazpiak bat hori, konzept hori, irutze izu piskata hori memoni historikori landu dela eta hor egindela behar haineko lana urte hauetan. Hume, ez ingon duzu, kasi urtazunan dirik ingezan, bainoan irutzen zait eh, ez ez. Baino neshi barraldean, egoaldean ez daren. Hain nie, egiten, nie, indiagolako... Eh, gohorapen batzuk eta hola, baina horain e, bon, arte nik usteuta edo bat eskolletan, eh, ikastetxetan eta hola eh, orduko belaunaldia ez ezagun bat nola mm. eh, orduan bizi izandako dako guzti hori, pues, neiko ez ezagun bat nola zakez bakarrikan iparraldean, hemen Zure aite izan zen beraz hanberezeko ordezkari, jaularitzaren hanberezeko... Hasi eran ez, bainion, e... Orduk, o sea, ordezkaria izan zen da, Martin de Laza izan zen eta gero uahiltzen ean, ez, Aitak erre hartu hartu zailo e, Berarik amena, bera ordezkoa zen, eta bueno, ose, hartu zuen mena, Eta hor, e, aipatzen da, estatu bat zortzeko urratxe eman zituztela Estatu propio bat, monetarekin, e, armadarekin, da beste e, Zuru ustez hor, estatu hori sortu zen gerla zelako Espainian edo benetan ideia zelako, estatu bat izan zelako Euskal Herriak Hombra, idea hori ze zuen, hori e, argi dago, e, gerrak emantzion da aukera, hori e, martxan jartzeko aukera emantzion, eta hor bueno, demostratu zuen e, egiteko gauza base, baginela, e, e, Euskadi basela e, gauza hori egiteko, eta, mia, bueno, gerrarri gabe, seguru azki, ez, ez gauza bat izango zen. E, Espainiarekin ja. etzelako hori e, lortzen alko, gerlarri espalitzen? E, claro, claro, claro. Ea, frankistak erdian zeuden, da... Erbeste betiko gorra da ez? Erbeste gogorra izan zen belaun naldi horretakako, guretzako izan gogorra. Gure bertan jaio ginen, kampuan jaio ginen, eta bueno, gauza normal bat ezera. Baina egia da, gu bizizan gara labeti Euskadira begira. Eta bueno, hor argi dago, zei anaiarre batetekan, bost egualdera etorri garaela, eta hemen bizi garaela. Mina esker? Sorry. Xavier Aguirre Arizmendi, Jose Antonio Aguirre lehendakari zenaren beraz hiloba. Entzuten ginoen eta beste lekukotasun bat istantian. Euskal Gobernua edo jagolaritza sortu zela la autonomi urte bete ziren joan den ostiralean Jose Antonio Gire lehen lehendakaria oratua izan zen, filma dantza eta musikaren bidez Gernikako arbolaren parian eginden den ekitaldian Jose Antonio A Girek mila behatziun eta hogeita haaseeikogiaren zazpian sortu zuen lehen gober, gobernu autonomoa espainiako gerlagaraian eta hogeita hamazazpiko uztailila arte iraun zuena. Frankoren armadaren presiopean gobernuak erbestera alde egin behar izan zuen, batzuk Parisera, beste batzuk New Yorkera eta bestekide batzuk Ipar Euskal hartu zuten babes, Eliodoro de la Torre inigo itugateren otio seajazen, bere aitatsiren anaia egon zen zer gen eta finanzien ministro go, zer balore emanik izan zaien galdegin dio Jose Luis Aizpuruk inigo itugateri. Et, Etxean ikusi ikus izan duguna, izan da, e, be, beraiek emandako eredua, e, eta izan da, ba, ideal batzuen e, gatik, e, guztia emateko prez, egon zirela. Bizitza, zeukaten diru guztia, zeukaten guztia eman zuten herriaren e, alde, eta oso egoera larrietan, ba nola dignitatean, nola duintasuna, nola... E, gizatasuna mantendu zuten momen, egoerarik eta txarrenetan mm. horrek beti-beti e, guretzako suposatu izan du ba, ba, eredua eta, eta erantzunkizuna ganera ba, neurri batean orren, or, or, beraien oinordekoa gara eta eredu hori ez, ez ikintzea, ez, ez okertzea ba, erantzunkizuna ondia da bai, bai. E, zure haitonaren nahia zenberaz gobernu hortako kidetako bat Gobernu hori zen gobernu transbertsal bat, komunistekin, bai. sozialista, gabertzaleak bai. Egoera larri baten gerla pizu ba izen hemen. bai zen hemen Baina estatua sortzeko, azmoten egindako egitura sortu zuten? Bueno, horrela izan zen, e, e, egia izan hilibete txiki batzuetan Estadu bat sortu zuten. Estadu baten egitura guztiak e, eratu zituzten, ba, moneta, e, ejertzito bat, e, polizia ertzaina, uniberzitatea, e, bueno, hainbat eta hainbat gauza hilibete gutxitan eta gerra momentu batean estatu bat. Naiz eta orduko estatutuak, ba, kompetentzia guztiak izanez, ba, egoerak ba, bultzatu egin zuen. Ez da? Estatu baten ezaugarri guztiak eh, mantentzera, kanpo arremanak, en fin, eh, herri baten sostengua egin behar zan, eta herri baten, eta hizkuntza baten, eta kulturo baten iraupena eh, ba, ba, bermatzea. Eta hori bilatuz, edo horre, horren atzetik, ba, lortu zuten estatu bat eh, eratzea. Zure ustez, gerla piztu izan ez palitz, eh, Jos Antonio, hain gerrak izan, gulukamitare, estatu bat zortzeko E, Gogo hori edoak egiago zen hau pakindola erramertze gara bueno, jartan ezatutu, autonomia ezatutu bat? Eo. Egia esan, gu, danogara gure baldintzen oinordeko ez da, eta zentzurretan, ba, gerrak zeharo baldintzatu zuen. Orduko estatutuak, 1922 daugetan meseiko estatutuak, Ez zion, e, euskadiri, ez zion ematen e, hartu zituen kompetentzia guztiak. Baina gero ba, egitateak eta errealitateak eta eguneroko eguneko erokoari erantzuna eman beharrak horrera ba, ba, eraman zuen, ez da, estatu bat e, eratzera. Hemen, be, eure gaitik izan ez balitz, be, e, gobernu horregaitik izan ez balitz, ba hemen litzatekean egongo ez e, refusiatu entzako e, aukerarik, ez e, sanidaderik, ez e, ejerzitoa bat, Orduan ba, ba, beharrak eran, eraman izan zituen gizonrerek, ba, ba, erantzun hori ematera, e, behar bada edo ni ziur nago. E, gerrate egoera batean izan espallitz, ba, beste bat izango litzatekean e, hartutako erabakiak eta eta Espainiak, onartuko zituen edo baimenduko zituen hainbat eta hainbat erabaki ezta. Bar Euskal Herrria ez toki zuen e, gobernu horren erbesteko bide hortan. Ba izan zen gure etxea, gure etxea, e, eta orduan e, e, ikusi egin genuen benetan herri bat garela. Ba, muga batek banatuta, bi estadutan banatuta, baina herri bat garela. Gure arbasoe, gure aitite, gure amanak, gure familiak han eduki zuten sostengua, aun eduki zuten etxea, han eduki zuten anarkitu zuten bizia, ezta? Eta han neratu zituzten ganera erakundeak E, hospitaleak e, hainbat eta hainbat e, erakunde ba, komunikabideak, e, komunikabideak e, eta eta eresoen kabera, kultura, bueno, horrek mantendu izan zuen herri e, e, baten zena, herri baten ezaugarriak eta horreko bermatu egin zuen ere e, ba, populazioari erantzun bat moralal izatea. Mm. Ba, zer izan, da, zer, izan zu, zer izan zen iparralde guretzako ba, etxea etxea izan zen. Gaineragilhenddarkariaren Donoloitzzuen dago. Nobiratua, ba, ez? Ba, hai, osaba ere, bai honan egon zen, nobiratua mila ebedatzen da laroketa maz eirarte. Eta, bueno, hainbat hain eh, gauza ikasi genituen eh, or, orduetatik ez da? Esatu bateko hemen zegoen diru guztia berezkutik pasatu izan zan, gobernuarena eta gobernuarena etzena ere, bankuetan egon zan diru guztia atera, eta berak atera zuen, eraman zuen erbestera eta txirotasun osoan hile e, e, zen. Hain zuzen ere, hile zenean baionan hilobiratu zuten lagun bat zuen hilobian e, berak etzulelako dirurik, E, eta etuelelako illobirik e, lurperatua izateko. Haziende edogasuneko ministroa zen diru eramantzuen hemendik e, frankista sartu zirenan eta azkenan dirurik gabe hiltzeak. Bere diru guztia. ez bakarrik herriarena e, mantendu herriarena sostengatu zuen, Bazik eta berea ere jarri zuen helburu e, ba, ba, batzuen eta ideal batzuen e, atzean eta eta txirotasun osoan, e ilegintzen, bueno, ba, bere idealak, bere pentsamentuak eta bere helburuak e, ba, defendatuz eta borrokatuz